І коли вже обминув, ще більше притишив крок. Я оглянувся. Лариса все ще стояла внизу, хоч і дивилася на брудну темно-зелену стіну. «Я чекатиму вас у машині», – стомлено промовила вона. «Дякую», – сказав я. Старий по чалапав далі. Ось уже його не стало видно. Тільки шаркають сходами старіші черевики. «Не забудьте, до речі, що ви – мій родич». Застерегла Лариса. Троюрідний, молодший брат. Постарайтеся швидше взутися, троюрідний брате. Я вийшов з будинку, вже взутий, прочесаний, такий собі джентльмен, що збирається на прогулянку. Вдихнув на повні груди повітря, поглядом намацав збоку біля під'їзду світлу мазду. Я не помилився. за напіввідчинених дверей визирала голова Лариси. Ну й довго ж ти збирався, братику, сказала вона весело посміхаючись. Я нагнувся і побачив її насмішкуваті, звернуті до мене очі. «Їдіть ви до дітька і котіться куди завгодно», – подумав я. Подумав, але тарагунився всередину салону. Гречно привітався. Георгій повернув голову, і я побачив, що обличчя його нічим особливим не примітне, хіба що підборідді, але й ледь випнути, а ніс трохи завеликий. На дні темно-сірих очей майнула і згасла миттєва цікавість. І він завів двигун, і ми рушили. Це Георгій. А це той самий двоюрідний брат Сонько, сказала Лариса, підвищуючи, отже, мене в ступені рідності. Андрій. Ми постояли трохи біля перехрестя. Георгій не спішив виїжджати, щоб втиснутися між автобусом і москвичем, який йшов на досить пристойній відстані. Дуже обережний, чи не хоче бути близько від автобусних газів. Він отже, з першої хвилини знайомства, цікавить мене. Я пригадав слова Серафими Михайлівни і посміхнувся. Уже коли ми викотали на центральну вулицю, вперся поглядом у Георгієву потилицю, вдихнув ледь чутний запах одеколону. Зачістка якраз діставала до комірця синього спортивного костюма. Отже, він не художник і не актор. І взагалі не людина вільної професії. Напевне, і ризику не любить. А що коли спробувати, коли спробувати? Я аж заплющив очі від цієї думки. Надто фантастично неможливою була вона. Ось я вириваю кермо з цих дужих рук. Машина врізається байдуже у що. Дерево, стовп, будинок. Я побачив нас усіх трьох закривавлених. Ні, ще перед тим дзенькіт склав. скла. А якщо я не загину, а вже ж не загину, адже я на задньому сидінні. Господи, про що це я? Адже я подумав перед тим, чи не розіграти мені Георгія. Георгія одну і Ларису. Я Ларисин коханець. Ось зараз скажу про це. Другий коханець. Отже, другий, бо з тим першим вона провела ніч. Я злостивлюся. Так, бо надто різні ночі були в нас. Але от дивне нашарування таких різних двох думок. Перша – про розіграш і майже миттєво слідом за нею друга – про кермо, аварію, нашу загибель. І, виходить, я отак несподівано можу бажати чиїсь смерті. Я подивився в бокове скло. Ми їхали ранковим, недільним містом, незвично тихим, майже безлюдним. І моя душа теж безлюдна. Ось чому одна на одно нашарувалися дві злостиві думки – я звертаюся до себе, куди б не сягнув думкою. Ми швидко минаємо будинки. Визирає небо поміж них. Червоний проблиск нагадує про заховане за хмарами сонце. Місто порожнє, але за стінами будинків живуть люди. У кожного з них своя доля і свої турботи. Я оглянувся. Будинку, де я ночував, видно не було. Це ж зовсім інша вулиця, подумав я. Невже ти сьогодні «Не поїдеш на те своє виробництво», – сказала цієї миті Лариса. «Уяви собі, ні. Дивно». «Чому дивно?» – спитав Георгій. «І не згадав про нього ні вчора, ні сьогодні». «А що це значить, по-твоєму?» «Може, вовк у лісі здох?» «Вони наче підслухали, наче підслухали», – подумав я. «Звичайне сподівання, що мені якось пощастить відбити Ларису, навіть просто зацікавити її собою, без глуздя». Ось вона повертає голову, нахиляється до свого коханого, її кохання приречене, це вона добре усвідомлює. І все ж пливе далі, як людина, залишена в морі. Море. Я пливу до берега. На березі Магда і Іринка. Надії, що не збулися. У моїй руці спіймана мушля. Ще кілька хвилин, і я почую радісний Іринчин крик, її захоплення. Я жбурляю мушлю у хвилі, вона зникає, і я бірнаю, простягаю руки, шукаю ними, наче сліпий. Ноги торкаються дна, я нагидаюся і бачу мушлю, що поволі осідає на дно. Я простягаю руку. усін, Шлях до Іринчиної радості. Мушля вже встигла охолонути у воді, я стискаю її, наче боюся, що хвиля знову змиє з долоні, хоча перед тим сам жбурнув її в море. «Ви не можете їхати швидше», – кажу я тепер. «Навіщо?» Голос у Лариси ледь хрипкувати, а Георгій мовчить. Ми проїжджаємо під мостом, по якому теж повзуть машини. Лариса повертає до мене голову. «Куди ти поспішаєш, братику? Смішинки, що бризкають на мене з її очей, раптом гасять моє роздратування. «Бідний братик, він поспішає», – каже Лариса, – та мене не дратує навіть ця одверта насмішковатість. Я справді поспішаю. Поспішаю повернутися. Тоді не треба було їхати. Вперше озивається Георгій. Ви маєте рацію. Зупинити машину? Ні, чому ж? Усе стає на свої місця. Георгій теж людина, крові плоті. Навіть родич буде заважати в подорожі по лісу. Подорожі у двох. Мені зовсім легше є. усе так банально в цьому світі, і ця подорож не найкраще з того, що можна вигадати. Справа в тому, що я ніякий не брат, кажу тихо і лагідно. Тобто, він таки повертає голову, всього на мить, йому треба стежити за дорогою, але цього досить, щоб ловити і в погляді, як і в голосі, неприховану ворожість.